Məsteram səlmullah əmrinə sədaqət olmaq üçün çağırır. Allah Subhanahu taala nemətlərindən biri insan övladı üçün libasdır. Geyin. Allah Subhanahu taala buyurur: Ya bəni Adəm, qad anzalna alaykum libasan yuvari su'atukum wariisha wlibasu at-taqwa zalika khayr." Bu ayə. Allah Subhanahu taala bu ayədə adam oğlanlara, övladlarına, oğlanlarına buyurur ki, Sizə ayıb yerləri, yerlərini öftmək üçün bir keyim və həmsinin bir bəzək üçün libas gənabil etdiyik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır. Allah s.b. bu ayədə bizə verdiyi neymətlərinin birini yada salır. Allah s.b. bizə libas gənabil edib. Göstərib kişi necə qeyməlidir, qadın necə qeyməlidir və Allah s.ə.q. libasın da hekimətlərindən bir bayrə qeyd edilir, buyurur ki, əyi bir yerləri örtmək üçün. Və şəriyyət qeyd edilib, kişi nə miqdarda örtülməlidir, harası ey yeri sayılır və qadın harası eyvdir və nə miqdarda örtülməlidir. Vələkən, həmçin Allah s.ə.q. buyurur ki, vələkən təqva libəsi daha xeyirlidir. Allah s.ə.q. bu ayda iki nə libası toxunur. Birinci, qəlbin libasına qəlbin libası təqvadı, takv yəni iman, Allah qorxusu və həmçinin daxili libas və həmçinin zahiri libas. Zahiri libas da, insan övrət yenilə örtəyə o libas, keyin. Və təbii ki, zahiri libas gəzəl olsa, daxili libas olmasa, o Allah yəndə qiymət ki Əgər daxili libas olsa, Onda zahiri libasın xeyri olacaq sənə. Çünki Allah subhanətələ gözəldir və gözəlliyi sevir. Ona görə əmr edib ki, şəriyyətimiz yaxşı qeyinmək, təmiz olsun, müsəlmanlar ətiri gəlməlidir, yaxşı yiyyik. Və qeyin məhsələlənə toxuru şəriyyətimiz. O xüsusən də qadın üçün də həmçinin bəyan edib, necə qeyinməlidir, bayraq necə olmalıdır, Məhrəmlərin yanında necə qeyinə bilər, nə miqdarda, evində əhtir vura bilər, bayraç çıxandı əhtir vura bilməz. Peyğambar sallallahu aleyhi və buyurub ki, o qadın ki, əhtir vurur, bayraç çıxır, zinakardır. Zinakar qadınlardan, e, yəni oxşadır. Çünki əhtir vurur ki, başqası inəsin. O, yaxşı alamət deyir qadın üçün. Qadın nə qədər iffətli olsa, həyalı olsa, onun gözəlliyidir və şəriyyət bu qayda qanunu qoymuyub ki, qadını məhbus eləsiniz kafirlər deyir masom və s. cürbədür təşkilatlar yer müsəlman cəmiyyətini ki, qöy ki, qadının hüquqları taftarılır və s. və s. xeyr o qadının qorumağı üçündür şəriyyət qadının hörmətdir çünki biz baxırıq şəriyyətimizə qadına edilən hörmət İslamdan başqa-başqa dinlərdə belə hörmət yoxdur ona görə qardaşlar Bu nemətə şükür eləməli lazımdır. Və bu neməti düzgün istifadə eləməli lazımdır. Və kifayət qədər Qurancandə, da daha ailən təfəolanı demirəm. Nə qədər ailə və hicab barədə. Başa düşuruq bu günlərdə qeydli bu varı, bu məsələni. Quranda hicab barədə var yoxsa yoxdur? Əlbəttə var. Allah Subhanahu taala məsələn, Allah Subhanahu Nur surəsi. 31-ci ayədə uzun ayədir. Allah Subhanahu o ayədə buyurur ki, bir cəsəndə valiyabiri ilə bi xumurihin ala Allah təbarakü və buyurur ki baş örtüklərini baş örtüklərini yaxalarının üstünə atsınlar. Yəni burada baş örtüyündən söybet gedir. Yəni başı örtü, yəni baş örtüyün, baş örtüyündən sonra silətini də bağlasın. Düzdir bəzi ateistlər və s. deyirlər bu ayə görə ki, əsabə aytdı baş örtüsünə. Burada deyir ki, çinə bağlı və salam. Ayə çinə bağlıdır, başa açıq ola. Hələ demir şəriət demir. Ocaq bu ayə bəzi sahabelər, bəzi alimlər deyirlər ki, üzü bağlamağa tələldir. Amma görürsən kəfirlər hələ üzü bağlamaqdan söhbət gedir bu ayədə. Qaldı ki, başı bağlamaqda. Bax ki kəfirlər görürsən necə müxavilə edirlər ki, gör ki bu ayə heç vaat deyil. Axı nə izahı istidir bu? Və bay Nasir olanda Sahabələr ərəb, ərəb dilində idi. Ərəb dilində. Qur'an-ı Kerim ərəb dilindədir. Və sahabələr, xalis ərəb dili bilənlər, Və düzgün başa düşənlər, olar, bu ayə nazir olunan sonra başdan bağladılar. Qadınlar. Heç-keç demədik ki, yox, başı var. Cib, cib buradır, sinə. Heç-keç demədik ki, yox, burada cib söhbət gedir, yəni sinədən başatıq olar. Heç-keç ələdi məyib? Zəni, yani kafirlərdən başqa فهم شنوڭ ادوشتا؟ اا من النور سورتي 30-نچی آيا. سونرا الله سوبحانه وتعالى مثلا هەرە سورەدە نور سورتي 60-نچی آيدا بویرور كي: "والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناحهم ان يضعن ثيابهم غير متبرجاتن بزينة وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم" Bu ayədə Allah subhanət hala buyurur ki, o qadınlar ki, artıq ələ gedə bilməzdər. Yəni, artıq şəhvətindən, heyzindən və hər şeydən qısarıb. Onlara Allah subhanət hala icazı verir bu ayədə başdan atsınlar. O həddi, həddi, həddi artıq yaxşıq qadınlar üçün bu ayə, Nur suresi 63-cü ayə icazı verir ziynətlərin lakin göstərməmək şəhəti ilə Yəni, onun da həddi var. Başını açmağa icazı verir. Lakin Allah sümantı rədədir bu ayıda, bu ahırda. Ulan yəstəəfifnə xeyrun ləhum. Lakin öfsələr, onlar daha xeyrlidir. Wallahu, səmiyyə onu alim. Allah eşidəndir və görendir. Təsəvvələ, əgər yaşlı qabına, artıq aybaşıda görmür, hamilə e, də olabilməz, e, şəhvəti də ölür. Əgər onun üçün şəriət Deyir ki, baş örtü, daha yaxşıdır. Təsəvvirlə, çavan qadına. Necə? Necə yanaq? Hicab yoxdur şəriyyətdə. Quranda. Hə? Şafirlər. Sonra həmçinin qərdişlər, Allah subhanətələ buyurur ki, ə, ə, başqa ayədə, hicab barədə, əməsələn, əhzab əllük. Allah subhanətələ buyurur ki, və əzə səhəltumuhunna mətə'ən fəsəluhunna min varayi hicab. Ələ əyə, əhzəb əllimlik, Allah s.ə.q. qadınla danışanda deyir ki, əgər siz bir şey nəsə, onlardan soruşmaq betər, onlardan hicabın araxasından danışın. Həni, yani, hicablı danışın. Yani, bir başa olmasın, görünməsən. Həni, yani, sizin başqa ayədə buyurur ki, əsas ayədə hicabın fərzi olması barədə, Quranda bu ayədir. Açıq aydın, əhzəb əllimlik, əhzəb surəsi, 53-cü surə, deməli 59-cu ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Yəyüha nəbi, xəngəmsə Allah səlam və razıtləyir. Kull əzvacik, öz həyat yoldaşlarından və bacıların qızlarından. Onu isə mümini, mənim müminlərinin qadınlarından. Həminləri ki, yudnīn əleyhinə min Yani onlar örtünsünlər özlərini. Zəlikə ənnə yurafnə fəla yuzeyn. Olar yəni belə tanınmasalar, Yani belə təəccübhdən və sərdən daha yaxşı olar olsun." Yəni, tanınmasınlar. Çünki şəriyyət icazı verib, sadəcə bu ayənd hətta dəri gətirilər, niqabsın, yenə. Sadəcə, İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma bir gözün atısa bilər ki, yəni, görsün, yaxşı görsün biraz. Bir gözün Təsəllətlər, niqabsındır və təsəlləri ki, Quranda hesab yoxdur. Təksinlər, Quranda ələm niqam da var. Və həmçin, yəni, <coughs> Buna bu ayət dəlildir ki, bu ayət ayətdir ki, deməli qadın örtülməlidir. Hətta bəzi sahabelər İbn Abbas kimi radillahu anhuma, haqqı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məs Quranı başa düşməyincə onun üçün dua etmişdi. Deyir ki, bu ayət dəlildir ki, üz bağlanmalıdır. Hələ bu iktifaqdır, buna toxunmurum. Hələ bizim söhbətimiz indi baş bağlamaqdan gedir. Ayələr belə çoxdur qardaşlar, hətta Əhsab surəsi Əhsab Suresi 25-cı ayəyə o ayə oxuğunə orada görsə Allah Subhanahu Kimin kimi yanında icazə verir, öz zənnətini göstərməyik. Yəni başa düşə kimin yanında. Əhval deməli qəlbəş. Fəncə hədislər də kifayət elərdi. Hədislər də kifayət elərdi. Halbuki peyğəmbər sallallahu əleyhi və sənəm, buyurur ki, e iki sinif cənnə məhəllindən gördüm, halbuki əvvəlcə görməmişdim. Onlarınla biri qadınlar. Onlar ki, hansılar ki, açıq-saçıq qeyirlər, cəmatı özünə cəlb elətdirirlər, saçların bağlayıb üçdə dəbəyən belinə bənzər edirlər. Onlar nəhə gələməmsin? Onlar cəhəndə məhəllinin siniflərindən biridir. Ona görə qardaşlar, yəni bu qeym Allah, Allah s.ə.və neymətidir və xüsusən də qanun qədər fükür eləsin, qeymək. Bu qeym qadının hüquqlərini taftalamaq deyil, əksinə qadını qorumaqdır. Deyə Avropa, nə qadının hüquqi var? Qadını alıverir, qadınlara münasibət, məcbur olublar, 8 mart elə bilər qadınlar üçün, ki, bir gün qadınlara heçə onça fikir verir. Və s. Və s. Gök üçün bizə, bizə başa salı mədəniyyəti. Oraya, qardaşlar, bu aydın məsələdir. Çünki cəmiyyəti pozmaq üçün ən birinci qabdınları pozisiyonu qutardı. Yəni, cəmiyyəti pozmaq üçün biz görürük tarixə də hətta Osmanlıları. Osmanlıları sonunda biz görürük ki, ən böyük səbəblərdən biri qabdınlar idi qağılmasında. Alı Peyğəmbər salıqlar üçün, bura ki, bən israli qabdınlar baxdı. Onun görə kafirlər çalışırlar ki, Qadınlara tam hü hüquq versinlər. olsa qadın hüquq var, yəni olsa illər. Olursa hüquq yox, İslam gəldi, hüquq verdi ona. Lakin onların məqsədi var. Bu tam hüquq nədir? Yəni, sonuyusunlar. Birincə başa açıq, sonra bələ, bələ, ayaq, ayaq, ayaq. Görüyü də cəniyyətli günlədir. Heç kəsəli şeylərdən danışmır. Lakin, hicab kimisi gözünə girir. Ona görə qardaş da, əəə, Mişal qadının necə geyinməli? Çənin şərtləri var. Qadının şərtləri var. Ən birinci qadının keyimi geri bütün bədəni ilə olsun. Bütün bədəni. Yəni bayrağa çıxanda naməhəmlərin yanında bu birinci şərtdir. Həmçinin paltarının şərtlərindən qadına şərtdir. Paltarının şərtlərindən biri e, çox dar olmamalıdır. Yəni dar olmamalıdır. Hə, onun bədənini bildirməsin. Həmçinin şərtlərindən e, şəffaf olmamalıdır. Yəni naçı olmamalıdır şəfaq. Odur mühüm ki, qadın geri fikir verəcəyinə və həmçinin, əziz e, dostlar, e, əsirlə olmamalıdır. Bunu qeyd elədik. Bu şərtlərdən də qadın çon, xan bayrağa çıxanda əl əmləkləri yanında həmçinin şərtlərindən kişi ilə qeyninə oxşamamalıdır. İndi tərsinədir. Yəni tərsinə dindi. E, ən çox e, qadınlar həm demək olar 90 şalvar geyir. Artıq o e, yufqı geyən qadınlara belə baxırlar, belə geridə qalmış və s. Yəni, cəmiyyət pozuluq, təbliğat elə gedir, əlaçlar. Fikir görürsən, o belə adam hiss eləməyir, ama yavaş yavaş təbliğat gedir. Məsələn, siriyallar, məsələn, başlayırlar kimisə ə, meslən, ulduzlar, kimisə həyatından manşmağa. Qadınlar belə şeylərlə yer edilir. Yer ki, qadınlar da pozulur. Qadınlar pozulur, cəmiyyət pozuluk Həmçinin qardaşlar, ədəblərindən şəriəti uyğun necə olmalıdır? Kafirlərin həmçinin şəhətlərindən, kafirlərin paltalarını oxşamamalıdır. Kafirlərin hiç qeynə hələ olmaz. Misalman qadının özünü oxşatmamalıdır. Nəhə olur kafirləri oxşamalar? Və həmçinin şöhrət libason var, həddini artıq cəlb edici. Qadın yəni belə məsələləri kimi bilməli qeymində? Bil, öz əlnə hə, öz əlnə qeynə bilər. Amma qeydlən olmaz dünyada namaz öz məhrəmləri yanında normal şəkildə olar. Amma bayraq çıxanda gəlib bu şərtlərə fikir versinlər. Həmçinin qardaşlar, hicabın faydaları da çoxdur. Ən birinci qadının namusunu saxlamağına kömək eləyir. İffətli olmağına kömək eləyir hicab. Örtür. Həmçinin qardaşlar, eee <coughs> pis gözlərdən qoruyur. Örək yerin görməyə. Öz övrək yerin çiz gözlərdən qoruyur. Həmçin faydalarından, kardeşler, Allah subhata və yanda əcəl qatanır. O qadın ki, adəsən yox, və Allahın əmrinə görə bağlanıbsa, o savabı qatanır. Nə qədər hicab geyinir, savabdır. Nə qədər geyinir hicab, savab qatanır. Çəki Allahın əmrin əməldir. Və həmçin, kardeşler, hicabın faydalarından həmçinin İslamın düşmənlərinin mübarizə qalır. Çünki kafirlər istəyirlərsə, sən lüt keçəsən. Lüt keçəsən, gedəsən, çılanı qalasan. Və bacı qardaşdır, nə olub? Nə olub bacı qardaşdır? Yaşınlar da bir bir yoyan da şeydə. Bacı qardaşdır. Demokratiyadır. Ona görə qardaş da bax belə şeylər, ona görə indi fikirləsən, qadınları topla, kişiləri topla, balaca uşaqları. Düzdür? Balacaya səzdir. Səzdir, yəni 4-cü, 5-ci sinifəcə bəlkə də yolu vermək olar. Amma belə yəni məktəblərdə məsəl problem qutarıb. Məktəbdə problem yoxdur. Telefonla belə başqa şeyləri, danar toxmada danışmıral, başqa şeylərlə belə və ən əsası rüşvətlə belə. Tut, baxın, sərhəd məktəblərdə beşam nəqiz uşaqlar balaca. O məsələsənin müzakirələ məsələ, məsələ, belə böyük bir an. Amma da vaxtın bizim mövqeyimiz məl nədir səhvli olmalı. Yavaşla. Yol vermək olar, həm yollar çoxdur. Bax çünki nə üçün? Bax peyğəmbərlərə. Allah Subhanahu taala bizə hələ belə qeyd olunub peyğəmbərlərin həyatı. 25 dən Quranda peyğəmbərlərin həyatını bizə danışıb, rəsullardan, nəbilərdən. Onların problemlərinə baxıb bizdən qat-qat çox idi. Bizim problem heç nədir Lakin göz, bizi rastar edirlər, öz dəvətlərinə məşğul edirlər. Biz də öz dəvətlərinə məşğul edirlər. Haydındır. Yəni, e, bax, Peygamberlə həyatına ibrət üçün bizim lazımdır sağır. Də əgələ. Və həmçinin fəsadlığı da çoxdur. Yəni, icabsızlığın fəsadlığı da çoxdur. Biz faydasından danışdıq, şəhətlərinə, həmçinin fəsadı da çoxdur. Fəsadı nədir? Ən birinci fitnəyi gətirir çıxardır, fəsadı gə Həyanın azlığına gətirib çıxardı. Qabaq görürsən, atıq. Qocaların dövründə qabaq, qabaqlar. Qadın küçəndən keçməyi utanardı. İndi lüç keçir, belə baxırsan, deyilmə, mənim üçü baxmadı. Həya yoxdur, həya. Həya ölüb. Qadından da həya getdi, qutardı, farqa etar. O kişilə nəfsi olur. Həmçin, qardaşlar, səsətlərindən kişiləri yoldan çıxardırlar. Çalak kişiləri yoldan çıxardırlar xüsusən də qəzəl olsa. Bərinçinin həsatlarından, qardaşlar, aparıq qadınlarla kişilərin qarışmasına, bir məclisə, artıq bir yerdə işləməsinə, bir şey və s. və s. Bunlar hamısı uşaq beylik, hamısı görürük, nə nətikələr verir. O, bu qeyd etdiklər, hansı ki, qadınlardan tələb olunur, biz gördüyü nətikəsini nə gətirdi, nəyə gətir çıxardı. Bərinçin, buna baxmayaraq, bəzi başlara çıxmayan müsəlmanlar, Danışın, necə edirlər, zəifdirlər, necə edirlər, görsən ki, deyirlər ki, hicab qurandır, yoxdur, yalandır, hicab var, fərzdir və qadınlar gələk başlarına açmasınlar. Allah s.ə.q. bizə eşi faydaları etsin və bizi dində sabit etsin, Allah s.ə.q. qalq üzə idarə Allah s.ə.q. məsəlimizdən açımanın kömək olsun, Allah s.ə.q. olar ki, mani olur, olanın hamısına yarad, olanı tezalandır, başqalarını dərs olsun. آمين يا رب العالمين أقول آغا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذا استغفروا إنه هو الغفور والرحيم